Розділ одинадцятий, у якому Рейни вона по черзі атакують, рятують, ловлять, годують і викрадають. А Мандрагора, завдяки одному Ксензові, посіяна на південному підніжжі Карконош. Єдиним, що поблизу рухалося, була зграя ворон, які кружляли над лісом. Єдиним, що долинало до слуху, було дике каркання цих ворон. Не було сліду чорних вершників, вітер не доносив вигуків Ацумус. Складалося на те, що він відірвався від переслідування. Та все-таки Рейневан не полишав свої схованки на пагорбі. Він хотів переконатися повністю і цілковито. Крім того, пагорб давав такий-сякий шанс зорієнтуватися на місцевості, себто в порослому лісом і скелястому пустищі. Однак його пагорб, радше Гірка, не був достатньо високим, щоби з його вершини можна було охопити поглядом досить широкий горизонт. Його затуляли інші вищі пагорби. Зокрема, ніде не було видно баби і пани, веж замку Троски, вигляд яких дав би можливість визначити сторону світу. З-під Троски, підрахував він, вони йшли під землею понад годину, що дає відстань близько чверті милі. Потім був кінний біг лісами, потім довготривалий біг. Припускаючи, що він чвалував і біг по прямій лінії, у сумі він подолав не більше, ніж десять їн тож він не міг бути надто далеко від місця, де вийшов з-підземелля, де його зненацька знастав Грилинорд. «Де Самсон? Грилинорд, – подумав він, – злякався Самсона. Біркат Грилинорд, убивця Петерліна. чарівник, який вміє перетворюватися на птаха. Тімор Ноктумус, демон, що нищить опівдні. Єпископ, найманий убивця. Убивця, якого стверджував у празі Ян Сміржицький, сам єпископ боїться і такий тип впадає в панічний страх при вигляді Самсона Медка, велетня з фізіономією ідіота. Тобто це все таки правда. Самсон Медок не відцвітося. Це вмить розпізнав Гурн фон Сегар, розпізнали маги з Архангела. розпізнав Акслебен, розпізнав Рупілій. Тільки я все ще ставлюся до Самсона як до доброго друзяки чи товариша. На моїх очах полуда, яка не дозволяє мені прозріти він зітхнув, але водночас відчув полегшення. Доти його мучили докори сумління, думка, що він послухався Самсона і втік, залишивши товариша в біді. Тепер він зрозумів, що Самсон чудово обійшовся і без його допомоги. «Він, мабуть, запросто втік від погоні», – подумав він. «Напевне, вже приєднався до Шерлея та решти товариства. Вони вже, мабуть, шукають». «Попри те, я мушу йти», – подумав він. Одяг за ніч не висох, явно хмариться, стає холодно. Якщо я буду тут сидіти, то засну і замерзну. Хода мене зігріє. Якщо навіть не на Самсона і Шерлея, я все ж, напевно, натраплю на когось іншого, якусь добру душу, розпитаю. Потраплю на просіку або дорогу, вийду на тракт. Замок Троски розташований поблизу людного гостинця, який веде з Праги до житеви через Гічений Турнов. А на південь від Троски є другий гостинець, «Бічна дорога, що веде до Житави через Мімонь і Яблонне. Цей другий гостинець я знаю. Я їхав туди з Міхаловіць. Це там Єліник продав мене мартагузом Гурковця. Єліник? Ай, ну, я до тебе доберуся, мерзотнику». Рупілій казав, що вихід з-під розташований на північний схід від замку Троски. Поблизу села Ктове, або якось так. Після виходу з печер... Ми мали йти за течією струмка. Струмок є, але от чи той, що треба? Потік, намокши в якому він мало не помер уночі від переохолодження, був дуже заплутаний. Зникав у звивистому яру. Куди він тік тільки Богу було відомо? Попри те, вирішив, це єдиний розумний шлях. Потік неодмінно кудись впадає. Навіть при цілковитій втраті орієнтації, чи берегом потоку, я не буду ходити колами. Над потоками розташовані села біля потоків закладають свої житла вуглярі, смолярі і лісоруби. Останні аргументи про переваги потоків він додумував уже на ходу. Рин вони йшов дуже швидко. Так швидко, як тільки дозволяла дика місцевість. Він втомився і задихався, але зігрівся, так що мокрий одяг аж перував на ньому. Швидко сохнув, не холодив уже так дошкульно. Однак, хоч він і подолав досить значну відстань, Жодних слідів над потоком не виявив, якщо не рахувати витоптаних сернами стежини, витовчених дикими кабанами заглибленню багні. Захмарилося. Як він не передбачав, навіть почав сипати дрібнесенький сніжок. Ліс раптом явно порідів. За яворів, які росли на краю галявини, Рейнеман побачив силуети дерев'яних будівель. Його серце закалатило сильніше. Він додав ходи, на поляну майже вибіг. Будівлі виявилися покритими корою куреннями, зрештою переважно понищеними. Нічого було навіть зазирати досередини. Усі сліди людей заросли травою-бур'яном. Стружки й тирса, які цілими купами лежали навколо, почерніли і вже навіть не пахли живою цею. Увіткнута в пеньок, певно забута сокира, почервоніла від рижі. Лісоруби, а саме їм, поза сумнівом належали курені, Покинули цю глявину, видно, ще декілька років тому. «Є тут хтось!» – волів пересвідчитися Рейнман. «Гей!» – за його спиною щось зашелестіло. Він швидко обернувся, і попри те лише мигцем устиг помітити, як щось зникає за рогом куреня. Це щось було мале, як дитина. «Гей!» – він кинувся у той бік. «Стій, почекай, не бійся!» Мала істота не була дитиною. Діти не бувають кошлатими і не мають собачих голів, ані лап, які сягають землі. Не тікають дивним чином, підстрибуючи, хитаючись на кривих і коротких ногах, і голосно при цьому поскрипуючи. Рейневан кинувся навздогін. До пролому в стіні лісу, що свідчив про просіку і дорогу. Коли він вискочив на дорогу, кошлате створіння зупинилося, обернулося, вилупило очі і вишкіряло собачі зуби. «Не бійся!» Захекано сказав Рейново, «Я нічого тобі». Створіння – лісовий кобольд, Вальштрат, перебили його гучним скрипінням, у якому прозвучала якась дивна насмішка. Йому відповів хорт таких самих поскрипувань. Вони долинали з усі біч. Перш ніж до Рейнова надійшло, у що він вляпався, на нього накинулося десь із двадцятиро. Він копнув одного кулаком, повелив другого, а потім сам опинився на землі. Кобольди обсіли як воші. Рейнеман кричав, копав, хвицев, гемселив, не дивлячись, навіть кусав, без результату. Як тільки він скидав із себе одного, на місце, що звільнялося, вилазили наступні два. Ситуація почала виглядати небезпечною. Раптом один кобольд вчепився пазурами в його волосся і вуха, а другий всівся на обличчі, затуливши Рейнованові ніс і рот вилухатим задком. Рейневан почав задихатися. Його охопила паніка. Він відчув, як на його стегнах і литках стискаються зуби. Він незграбно хвицнувся. Кобальди висіли в нього на ногах, не давали себе скинути. Рейневан висмикнув голову з-під кошлатого заду, який його придавив і заревів дико, і нелюдськи. І як у казці, допомога прибула. Просіка раптом наповнилася криком – і і тупотом підкованих копит. Кобульда, який сидів на ньому, ніби змило, зникнув відтягар із ніг. Рейневан побачив над собою кінське черево і залізний сабатон у стремені, зловив оком зблиск меча, побачив, як із розрубаної собачої голови бризкає кров. Неподалік смикався і звивався і другий вольчрат, пришпилений до землі рогатиною. Навколо тупотіли копита, прискав мокрий пісок. Хтось слаявся, ще хтось сміявся, реготав, ніби було з чого. «Вставай!» – почув він згори. «Ми прогнали чортиків!» Він встав. Його оточували озброєні люди на конях. Між ними витирав кров з клинка меча, лицар в обладунках. Той самий, який наказав йому встати. Рейневан бачив затінене піднятим гунцгугелем вусати обличчя. Дивно знайоме. «Ти цілий, тобі нічого не відгризли? Збройні зири готали, коли він мимоволі провів руками попорваних іклами штанах. Лицар зняв шолом. Рейневон опізнав його відразу. все таки варто було», – сказав спираючись кулаком на луку сідла Янко Шаф, пан Нозам Кухонік. «Осе-таки варто було покрутитися в цих місцях кілька днів. Я відчував, що ти зуміст чкорнути троск. Рейневоне фон Беляо. Вони зробили привал неподалік просіки, під групою Великих Дубів. Кілька збройних рушили врадше позбавлену перспектив погоню за кобольдами. Решта якийсь час оглядали трупи. Дивувалися з них, обговорювали. Нарешті чотири тіла вбитих вальшратів було підвішено за ноги на гіляках, а армігери й пахолки взялися знімати з них шкури, які мали стати доказами перемоги і трофеями. Рейневан похмуро спостерігав за ними. Він не був упевнений, чи часом і його зараз не почнуть білувати. біливати. доброзичливе, і водночас злосливо хитре обличчя Янка Шафа нічого доброго не віщувало. Рейневан не давав себе обдурити штучною щирістю. «То є щастя, що ти репетував, і що ми почули», – говорив пан на хуйніку. «А то було би тобі не переливки». Ми цих волохатих знаємо, чимало їх сидить по карконоських комишах. Узимку голод заганя їх ближче до людських осель, нападають купою, живцем журуть, до кісток об'їдають. Одні кажуть, що їх народжують тутешні горильські баби, котрі з собаками паруються. Тьфу, гедота. Інші балакать, що це сім'я, заморська худоба, яку колись розводили тамплієри. І ще інші вважають, що це черти, «Які з пекла через дірки вилазять, правда, цвікера?» «Що зле, то від диявола, відповів Ксюнс, який проходив поруч, кинувши на ринавана надзвичайно лихий погляд з-під каптура. «А кожен гріх волає про кару!» «Дурень!» – упівголоса прокоментував шаф. «Мож, бо понечу, бляв, Небезпека минула, а ти все ще похмурий!» Нагодований, переодяганий, а попри те весь час якийсь сам не свій. Чого б це? У трусках ви хотіли мене купити?» Рейневон вирішив поставити питання ясно. «Давали сорокі праських грошів, інакше як для того, щоб вони вам при наступному продажі повернулися з торицею. І кого ж це ви, цікаво, розглядали як покупця, інквізицію, Вроцлавського єпископа?» «Єпископа!» – шеф сплюнув. «Срав, пес, інквізицію теж! Я тебе з доброго серця викупити хотів, через симпатію!» «Симпатію? До чого? Ми ж не знайомі!» «Ми знайомі краще, ніж тобі, здається! Твій брат у упоки Господа, його душу був порядною людиною. Їм, що потребували, ніколи в допомозі не відмовляв. І в позиці. Коли нам шафам випала потреба, хто допоміг? Петер з Беляви!» «Ага!» А хто тепер заповзявся на Рейнмера, Петерового брата? Хто на нього чигає? Єпископ? Срав його пес, я сказав. Стерчі? Стерчі – це звичайнісінькі розбійники. Зембицький князь Ян лихий за те, що Рейневан його коханку грав, бо воліла молодшого і палкішого. Ян фон Біберштайн зі врешті-решт. Ніби великої шляхетності пана що робить за впіймання шляхтича, винагороду призначає, як за взбіглу раба, і за що? Що йому доньку збаламутив, Господи Ісусе, Та ж для того й є пан, і для того їх памбучок створив, щоб їх баламутити, а для того, щоб вони давали себе баламутити, обдарував їх курвівською натурою. Ха, зле кажу? Як я тебе в тросках упізнав, то подумав собі, візьму... «І врятую, хлопця, не дам шести міста. Не дозволю, щоб над братом Петера збиляви катини і ешафоті кати, знущалися, на зловтіху черні. Викуплю, подумав я собі, нещасного». «Сердечно вам дякую, фашебуржником сорок кіб грошів. Сума, подумав я собі, не така велика. Покійний пан Петер нам набагато більше був тоді позичив. Та й врятований з лап лужицьких катів пани Чрейнмар» «Подумав, я собі теж зумію віддячити, адже панич Рейнмар має 500 гривень, який два роки тому заграбав у збирача податків, зуміє віддячити і поділитися!» «Та що ви, пане Шафе?» – зітхнув буцімто безтурботно Рейнман. «Ви вірите поголоскам? Ви ж самі ще не визнали, що у Шльонську на мене чигають, що брудними методами користуються, що не зупиняться перед угоду і наклепом що недобрі чутки розпускають, аби тільки мене очорнити. Бо це наклеп і брехня, ніби я напав на колектора. Наклеп і брехня, розумієте? За порятунок дякую, я цього вам не забуду. Але тепер, якщо дозволити, попрощаюся. Я мушу знайти товаришів. Помало. Шав дав поглядом і жестом знак збройним, ті негайно стали поблизу. Помало, пане Беляво. Прощатися хочеш, так швидко? А вдячність де? Ну, тросках. Я не зміг тебе викупити, але ж добрі наміри також рахуються. Однак від лісових монстрів я тебе врятував, не заперечиш. Якби не я, був би тобі кінець. Так що, коли будемо ділитися гривнями збирача, я візьму триста, а ти решту. Так буде справедливо. Я не нападав на збирача і не маю цих грошей. Про те, чи маєш, що маєш і де маєш, ми ще поговоримо. Шеф злегка примружив очі. «У замку Хойні, куди ми зараз вирушаємо? Та си мені лицарське слово, що не втікатиме, що я не накажу тебе зв'язати. Зрештою, куди тобі втікати? Ліси кишать пекельними створіньгами. Бергов, поза сумнівом, уже тебе переслідує. Також під тросками на тебе все ще чигає Ульріх фон Біберштейн, який страшенно на тебе заповзявся». У мене тобі не станеться, кривди. Я навіть залишу тобі частину грошей колектора. Собі візьму тільки 400 гривень. Перш ніж дідич Хойніка уточнив, періапт візум-перепертом активувався на руці Рейнована сам по собі. Магія, яка привела в дію амулет, була такою сильною, що Рейнован не мав найменших труднощів з визначенням напрямку. Ошелешивши як шафа, так і його збройних, він кинувся за просіку, за кущі ялівцю, перескочив вирву і без роздумувань налетів на людину в каптурі, яка присіла за поваленим стовбором. Розмашистим ударом кулака він вибив у чоловіка з руки скриньку, схожу на малесеньку раку, копнув, врізав по шиї, додав у вухо. Каптур упав, блиснула тонзура. Рейневан був би зацідив Ксьонзові ще раз, але збройні люди Шафа наздогнали його і схопили залізною хваткою. Що ти в біса виробляєш? закричав шаф. Впав у шал чи збожеволів. Подивіться, що в нього було, закричав Рейнеман ще голосніше. Запитайте, що він робив. А що ти говориш? Це отець цвікер, мій капулан. Це зрадник. Ця шкатулка, це чародійний комунікатор. Він посилав сигнал, хотів із кимось магічно зв'язатися, когось сюди магічно закликати. І я знаю, кого. Шеф наблизився до скриньки, що лежали на землі. Різко відступив, почувши вібруюче гудіння. Не роздумуючи, могутнім ударом чобота розтрощив шкатулку каблуком, втоптав її у пісок. Капелан, побачивши це, здавлено, скрикнув Ти можеш мені це пояснити, цвікер, наблизився до нього шеф. Пояснити можу я. крикнув Рейневан, якого все ще тримали збройні люди. «Цей Піп мене зрадив. Мене. Він наслав на мене переслідувачів. Саме через нього мене вчора мало не схопили. Запитайте його про Біркарта Греленорта, чарівника. Запитайте, як давно він йому служить, як давно постачає інформацію, як давно він і вас зраджує». «Біркарт Греленорт», – зловісно повторив Янко Шаф, хапаючи капела на заводях під шию. «Єпископський довірений». «То он, воно як, так? Ти доносиш йому про все, що я говорю, що роблю, і що задумує? Продаєш мене?» Кепелен стиснув губи, відвернувся. «Відповідай на звинувачення, попа, захищайся. Поклянися, що ти невинний, що ти мій покірний слуга, що ти вірністю віддячуєш за хліб, який з моєї ласки споживаєш, і за що я його ласкаво дозволяю тобі красний». Ксюн змовчав. Шаф притягнув його до себе, а потім відіпхнув, штовхнув на землю. Зв'язати, стерво!» – наказав він, хати з ним порозмовляє. Відступнику. заволав із землі цвікер. Пезбожнику. Не ти, мій господа, не тобі я служу, я служу Богу і тим, хто діє за божим наказом. Осягне тебе їхня рука, диявольський виплатку. А моє мучеництво буде відімщене. Ти пізнаєш гнів моїх господарів. Будеш як пес вийти вночі від страху, коли вони прибудуть уночі на чорних конях. А ти беляво порочний негіднику і за морем не сховаєшся. Уже для тебе в пеклі місце підготовлене. А тут на землі зазнаєш мук, шкуру з тебе. Один зі збройних отихомирив його могутнім копняком. Капелан скулився, захрипів. По конях! наказав Янко шеф, не дивлячись на нього. «В дорогу!» Почет шефа налічував дев'ятьох кінних, двох бургманів, двох армігерів, трьох стрільців і двох озброєних пахлуків. У троски їх, видно, прибуло більше. З ними не було сімох невільників, які припали шефові після поділу. Мабуть, виділений ескорт уже погнав їх у бік шльонського кордону. Тепер єдиними полоненими були капелан Ірейнован. Ринованові, на відміну від Ксьонза, не зв'язали рук і не спутали ніг під кінським червом. Під тиском він дав лицарське слово, що не буде втікати, а для підсилення поклявся честю і Христом. Втекти він природно збирався при першій же нагоді, але шарлей міг би ним пишатися. Під час кривоприсяги у нього не здригнувся ні хоч би один мускул на обличчі, ні голос, він сам майже повірив у кровоприсягу. Однак Шаф не був таким легковірним. Він явно вже мав справу з присягами і людьми покрою шарле. Рини вона не зв'язали, але його коня вели на кантарі, а стрілець, який їхав за ним, не зводив з нього очей і не опускав зброї. Вони їхали досить швидко, не марудячи, скеровуючись на північ до гір. Маршрут проходив дикими безлюдними місцями. Було очевидно, що Шаф навмисно уникає головних доріг і трактів. Рейневан не знав під підкарконоша і був зовсім дезорієнтований. Однак мета подорожі була відома – замок Хойнік біля Єленєї Гури. Це було зі шлянського боку карконош, тому треба було припускати, що загін скерується до одного з перевалів. Проте Рейневан надто слабо знав місцевість, щоб орієнтуватися, до якого саме. Карконоші і місцевість навколо них – як було сказано, він знав слабо, але розповіді про замок Хойнік йому доводилося чути. Він знав про Хойнік досить багато, щоб не покоїтися. Овіяна вже численними легендами, древня твердиня стояла на вершині високої крутої гори, що зіймалася над бездонною, і мов би, встеленою людськими кістьми прірвою, яку звали, щоб уникнути недомовок, пекельної долини. Сучасний кам'яний замок – поставлений свідницько-яворськими п'ястами, приблизно 50 років тому перейняв і включив до своїх і також вельми багатих маєтків славнозвісний звісний Гочі Шаф, бурграф Єленої Гури. Після нього замок успадкував син, якраз Янко, другий син, гоче молодший, сидів у розташованому неподалік замку Гриф. Брати безроздільно володіли навколишніми місцями, у тому числі відрізком важливого торгового шляху, що проходив берегом ріки Бобер. Генеалогія і маєтність роду шафів цікавили Валерийни вона радше не дуже. А от про замок Хойнік він цього сказати не міг. Страшні розповіді про цю твердиню можна було, мабуть, зарахувати до казок, але факт залишався фактом. Хойнік був твердиною, пробратися в яку було важко, а вибратися звідти ще важче. Втечу, якщо вона мала вдатися, треба було здійснити тепер, Зараз, в дорозі. Для цього була ще одна важлива причина. Мерзла земля на просіці була розрита, мох на придорожній галявині зритий багатьма копитами. Збройні люди шафа утворили коло, роздивлялися навкруги, тримаючи долоні на руків'ях. Стрільці зарядили арбалети, уважно спостерігали за дорогою краєм лісу. «Білька тут була!» – оцінив Гвідо Бужбах – Низький, кремезний і немолодий уже армігер, провідник із слідопит загону. «Коней ж тридцять, рубалися, потім роз'їхалися, вчора судячи з кінського лейна». «Хто з ким рубався?» – запитав шаф. «Є слід?» «Тільки це!» – буржбах стенув плечима. «А суку висіла, багатько нам не скаже». «Скаже?» – уже сказала. Наважився злегка поблідлий Рейневан, дивлячись на клапоть чорної тканини. «Я знаю, хто носить такі плащі». «Та на що ти чекаєш?» «Вам нелегко буде повірити». «Я сам вирішуватиму». Янко Шеф вислухав розповідь Рейневана про стіну лаза і чорних вершників з осередженої з наморщеним чолом. Хоча Рейневан відповідним чином припасував її та піддав цензурі, у пана на Хойніку не виникло з нею проблем. Рейневан кілька разів зауважив у його очах зблиск, який міг свідчити про те, що лицареві вже доводилося дещо чути про чорних вершників, убитих купців, а також про страх нічний, демонів, що вбивають опівні, та інші чудасі, згадані в дев'яностому псалмі. «Рад смерті!» – буркнув він. – Вершники на чорних конях – це ті самі, якими мене пописько страхав, налетіли тут на когось цікаво знати на кого. Пан Дебергов начебто вислав погоню, знічив я, нагадав Рейнеман. Пан Біберштайн також. Знаю, мисливці полюють на тебе, обрізав шаф. А Норт і його чорні вершники полюють на мисливців, щоб забрати в них здобич. Ти їхня мета, ти їм потрібен. Поза сумнімом. тому я думаю, що я повинен тебе відпустити. Дідич Хойніка по-вовчому всміхнувся, дбаючи про власну безпеку. Непогана проба, Беляво. Непогана проба, але зі мною це не пройде. Тоб принаймні будьте пильні. Не вчи мене! Ця подія мала фатальні наслідки для Ксенза Цвікера. Поставлений перед шафом і засипаний запитаннями, Священник стипив зуби і не сказав ні слова. Навіть тоді, коли пару разів дістав попиці. «Беляво, ти показав, що знаєшся на чарах!» Шеф підкликав його жестом. та говори, чи може таке бути, щоби піп, хоч і спутаний, зумів якимись чарами прикликати нам на голову цього гриленорта?» Ринувон розвів руками, стенув плечима. А «Для шефа цього було достатньо». Мотузку перекинули через горизонтальну гіляку, і перш ніж хтось би встиг змовити Богородице Діво, капелан-цвікер уже гойдався у зашморзі, підгинаючи конвульсивно напружуючи ноги, за чим весь почет спостерігав зі знадженими обличчями. «Веба буде зазирнути сюди через якийсь час», – сказав Гвідо Бужбах. «Попиську всявся, бачите, як пити дати, тут мандра гора виросте». Так і справді не треба було вчити, як чинити в разі загрози. Вони і далі подорожували лісовими дорогами, старанно уникаючи більш заїжджених із них. Просувалися повільно. А попереду весь час їхала сторожа. Гвідо-бужбах зі стрільцем. Решті пан Нахойніку суворо наказав дотримуватися тиші, бути уважними і пильними. Загін став виглядати так войовничо, що Рейнова на межі полишив страх перед стінолазом. Він вже навіть не щулився в сідлі щоразу, коли над просікою пролітав або скрикотів птах. Однак ця палка, як і будь-яка інша, мала два кінці. При такій пильності про втечу важко було навіть думати. Попри те Рейневан думав про неї увесь час. На перший нічліг вони зупинилися в покинутому поселенні рудокопів, які влітку тут видобували і плавали руду. Для другого нічного відпочинку невдовзі після переправи через річку, яку він назвав Мумлавою, Гвідо Бушбах вибрав для них невелике гурельське сільце, забиту, відрізану від світу і сховану в глибокому яру, діру під назвою Мумлавське удолі. Рейневан дізнався і запам'ятав назву з розмови шефа зі старішиною поселення, зарослим як кросомаха літнім чоловіком. Росомаха був помітно наляканий. Він навіть панікував, настільки, що шеф змилосердився. Замість того, щоб за лицарським звичаєм накричати і накопати, він вирішив зіграти роль доброго і щедрого пана. Обдарований півжменю дрібних монет, Росомаха засвітився, як сонечко, а усмішка розполовинила його зарослу пику так широко, що ж страшно. Він негайно запросив лицаря до свого обістя, а по дорозі, запинаючись, відкрив, чому він такий наляканий і чого все село боїться. Пролітало сюди, пояснив він, щось дуже грозне, пане, дуже грозне, дуже кінні і дуже збройні, кілька разів пролітали, таке було, що у-га-га і помагай, памбу. З'ясування того, коли конкретно мали місце ці страшні кавалькади, забрало трохи часу. Але врешті-решт виявилося, що позавчора вночі, і вчора на світанні. Але описати, як виглядали вершники і якого кольору одяг носили, явно перевищувало можливості селюка. Шаф нахмурився, покусував вуз. Але раптом його настрій покращився. У всіх покращився. Річ у тім, що з росомашечого обістя повіло чимось надзвичайно приємним, чимось божественним і чудесно смаковитим, чимось ніжно і зворушливо манним, Запахом якимось прекрасним, незабутнім, глибоко врізаним у півсвідомість ароматом, що асоціювався з усім, що любить, добре радісний, радісне. Таке, що тільки сядь і від щастя плач. Іншими словами, коротше, з халупи долетів запах топленого смальцю і смаженого на ньому м'яса з цибули. У шафа його забіяки рейнована сльози полилися з очей, а слина потекла по зубах із силою гірського водоспаду. Кабанчики бились, пояснив Росомаха. А воно, пане, час. Пан Нахойко не дав йому докінчити, потягнувся до Капшука. Побачивши монети в його долоні, селянин аж похитнувся, розкрив пельку, і в якийсь момент скидалося на те, що почне вити, але він швидко опанував себе. Вже прошую!» – важко видихнув, ховаючи гроші за пазуху на почастунок. Ти ще тут нібито їздили? Янко Шеф зігнав курку зі столу. «Це можуть бути ті чорні вершники, рота смерті. Але це можуть бути і люди Біберштайна, або Строск від Дебергова. Дідько їх приніс. Розраховував я, що вони так не посядуться, що їм так на тобі залежить, білява. Якби нас...» Вернер Дорфінгер, один з хойніцьких бурманів, кинув на Рейнова на похмурий погляд. «Якби нас, не дай Боже, перестріли, будемо за нього битися, чи як?» «Що буде, то буде!» – урвав шаф. «А буде те, що я вирішу, зрозуміло!» Вони об'їлися смажених на смальці свинячих обрізків так, що ледве могли рухатися. Якийсь час здавалося, що більше не проковтнуть, ніж маточка. Витримали ще до моменту, коли господиня стала витягувати з казана зверені ітерніця. Печінкові ковбаси, кров'янки і фаршировані кашею кишки. Щойно ті трошки вистигли, вони накинулися на них, як вовки. Христе, господи, Дорфінгер попустив пояс іще на дві дірки. Давно ж я таких і тернічок не куштував. ще <плес> іще, от, тільки спочатку мушу за сто дола. Візьми кожух, порадив, входячи з сіни, Ральф Мозер, другий бурман зхойніка, струшуючи сніг із шапки й комір. <плес> на дворі. адме так гейби хто повісився. Та це ж правда, вишкірився шаф. Цвікер же повісився, а що не сам і не з власної волі, то вітер же цього не знає. «Пописька!» Мозер поперхнувся парою димом, закашлявся. «Пописька з могили досі нам шкодить, радше допомагає, заперечив гвідобужбах купняком, відганяючи настирливого цапа, що намагався пощипувати халяви. Бо якщо хтось на наставку зробив, то запросто вгадає, куди нам іти. Можуть на нас зробити засідку на кругошоновій полонині під Шреніцею. можуть чекати біля буровчаних скель, можуть хотіти нас наздогнати у верхів'я шклярки, перш ніж ми з'їдемо в долину в жусуки. А в і хурделиці, дасть Бог, може якось прошмигнемо. Дай ну ще кишечку. Дайте й мені святий маврикий патрони лицарів, а штани в роті більше нема. Є, панночку, є. А тобі, добрий чоловіч, ще гроші, е? А ти, беляво, куди? Мені за 100 долу треба. Іди з ним, Мозере, щоб йому яка-небудь дурість на думку не спала. Я ще не морозу, запротестував Бургман. А йому куди втікати? У зиму, хурделицю? Поміж вовки чудовиська, на погибель. Та ж він не дурний. Іди, я сказав. Хурделице, не хурделице, вовки, не вовки. Рейневана не обходило. Він мусив витекти, а це був єдиний шанс. Тепер вночі, коли шафи, його люди об'їлися, були ліниві й сонні. У морок осіний, коли Мозер обмінювався кількома словами і грубими жартами з Дорфінгером, який повертався, Рейневан схопив кожух і важку гирю від ваги, яка там стояла. Подвір'я зустріло і холодом, і замотіллю і темряву. За стодолу вони пробралися мнежена в Обережно. «Вибережно!» – застаріх музер, який йшов попереду. «Одесь тут плов лежить!» Він спіткнувся, з гуркотом повалився. Коли він, лаючись, на чим світ стоїть, піднімався на карачки, Рейнован уже сунув до нього зі своєї гири уже вже примірявся, щоб гупнути бідолаху в потилицю. Цій миті, на тлі присипаної снігом купи гною, Майнули швидкі тіні, пролунав глухий стук. Мозер звикнув і впав на знак. Наступної миті в рейнованових очах загорілося сто свічок, а в голові гримнуло сто громів. Подвір'я, халупа, стодола і купа гною затанцювали і врізали дикого голубця. Земля і небо кілька разів помінялися місцями. Він не впав. Його підтримували кілька пар міцних рук. На голову йому натягнули грубий мішок, Руки зв'язали, потягли. Кинули на сідло коня, який хропів і тупав. Кін зразу ударився в ючи копитами об каміння. Рейнуванові зуби клацали й дзвеніли під мішком. Він боявся, що відкусить собі язик. У дорогу! скомандував хтось із хрипким, паскудно злим голосом. Поїхали, поїхали, гучвал! Вітер завивав і висвистував.